Гіршого і псішого в світі немає нічого над жінку, що на таке в глибині свого серця наважилось діло. Надто бо вже неподібне діяння вона учинила. Шлюбному мужеві, смерть заподіявши, я ж сподівався, що на утіху я дітонькам любим і слугам на радість в дім свій вернуся вона ж у злочинстві своїм незрівнянна, вічною вкрила ганьбою і себе і покоління наступні, вдачею м'якших жінок, хоч будуть вони й доброчесні. Так говорив він, я у відповідь мовив до нього, «Горенько, справді, бо через злочинну зрадливість жіночу з люттю страшеною здавна ненавидить Зевс громозвучний рід весь Атреїв. Багато пропало нас через Єлену. От і тобі, клітемнестра, здаля учинила загибель. Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене. Тим то своїй ти дружині не дуже то сам довіряйся. Не розкривай перед нею всього, що на думці ти маєш, дещо скажи, я дещо і про себе умій зберігати. Та не тобі, одісею, загибель ждать від дружини, надто розумна вона і розсудлива, дуже дбайлива, мудра і карія донька, славетна умом Пенелопа. Жінкою ми, молодою, в похід на війну виступавши, Дома її залишили із сином малим немовлятком біля грудей, А тепер він, напевно, сидить вже, щасливий серед дорослих, З ним любий, побачиться батько, вернувшись, І обніматиме батька, зазвичай, їм син його рідний. «Тільки мені не дала» надивитись на нашого сина, власна дружина. Він ще й не підріс, як вона мене вбила. Я тобі інше скажу, і ти серцем прийми цю пораду. Потай до любого рідного краю впровадь непомітно свій корабель, бо тепер довіряти жінкам небезпечно». Ти ж мені правду усю розкажи і повідай одверто. Може, чували про сина моєго ви? чи не живе він десь в Орхомені, чи, може, у пілосі вкритім пісками, чи біля дядька його мене у спарті просторі? ще бо не вмер, ще живе на землі мій Орест богосвітлий. Так говорив він, а я. У відповідь мовив до нього, «Сину Атрея, навіщо про це ти питаєш? Не знаю, ще він живий чи помер, а на вітер гадать не годиться». Перемовляючись так між собою словами сумними, в горі тяжким ми стояли, рясні проливаючи сльози. Потім прийшла туди тінь, ахілла, нащадка пелея. Далі патрокла Патрокла іще, і бездоганного тінь Антілоха, З ними й Еан та душа, що був і на зріст, і на вроду, кращий з Данаїв після бездоганного сина Пелея. Зразу впізнала мене бистроногого тінь Еакіда. Скорбно до мене вона і словом звернулась крилатим – Ола, Ертід, богорідний, удатний на все одісею, Щоб іще більше зухвалий ти в серці своєму замислив, Як ти насміливсь в оселю, а їда зайти, де лиш мертвих тіні безживні блукають, Примари людей непритомні.